Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yazar og Marie-Louise Toxvi. Jeg sagde det sidste uge, jeg er træt af at læse om, høre om, tale om bandekrig i København. Jeg kan faktisk ikke rigtig holde ud. Jeg kan heller ikke rigtig holde ud den her måde. Det efterhånden blev dækket som sådan en en, en fodboldkamp. Altså nu, nu står det 1-2 to eller 2-1 to, eller noget. Men vi kommer jo ikke udenom det, når vi sidder her uge efter uge og laver et program, der beskæftiger sig med forbrydelser og straf og alt det ind imellem. I snart to og et halvt år har vi siddet her uge efter uge, Dan Bjergaard, og talt om bander og bandekonflikter osv. Og vi gør det også i dag, fordi i dit øh, andet arbejde som kriminalreporter på Ekstrabladet, der er du travlt beskæftiget, når du ikke sidder inde i Deadline eller andre tv-programmer og taler om de her ting med øh, at dække den verserende konflikt i København. Så giv lige øh, Nedim og mig en øh, hurtig gennemgang. Hvad der er sket siden vi sad sidst? Ja, det er snart svært at huske præcis, hvad der er sket siden vi, vi sad og sidst. Men seneste status, hvis man kan sige sådan, det er jo, at øh, vi nu har haft tre skuddrabte på ja, lige knap ni dage. Øh, vi havde jo først en... 30-årig mand, der blev skudt og dræbt ude på Tagensvej, et, et bandet medlem for det tidligere Brothers, som vi også nævnte i det tidligere program. Efterfølgende var der så en, en ung mand, der blev skudt ude i Tængbjerg. Han blev ramt, mens han sad i en bil, og jeg tror lige, vi snakkede lidt om det i sidste program også. Og der var han stadigvæk i live, men han er så senere hen også afgået ved døden. Og sidst, ja, så her torsdag, var der endnu et skyderi i Mønderparken på Nørrebro hvor en, øh, en ung mand også blev dræbt, mens han sad inde i en bil. Og det, der er foregået derude, det er, at der er to maskerede mænd på en knaller Det er jo sådan en fremgangsmåde, som vi har set efterhånden rigtig mange gange i den her bandekonflikt. Øh, de her to mænd kører ind i Myunderparken, og det er jo nærmest ved, ved højlysdag, det er i hvert fald lidt efter tre klokken, klokken 3 torsdag eftermiddag, og afgiver flere skud mod den her bil. Og øh, den ene person, der sidder i bilen, dør, og der er et øh, familiemedlem, der sidder ved siden af, som bliver, som bliver streget af skud. Men kl. 3 om eftermiddagen i Mjøndlerparken, som jo er et, et, et boligkvarter, der må der være mange mennesker øh, ude og omkring børn på legepladserne og unge på fodboldbanen. Ja, det er faktisk ved en, det er ved en boldbane, det foregår. Så, så, så der er i hvert fald risiko for, at der kan, være, der kan være mange mennesker til stede. Det vi har hørt fra politiet sidde til, til pressemøderne, det er, at de faktisk eftersøger vidner. Altså de ved, at der har været nogle vidner derude, der har set det her, men det er altså ikke så mange, der har, der har meldt sig. Så, så meldingen for Københavns Politi det er, at de, de søger efter vidner i den sag. Så torsdag eftermiddag ved tre-tiden vil man gerne høre fra vidner omkring Mjølnerpakken i Mjølnerpakken, som måtte have set noget. Ja, og, og jeg var faktisk ude i, i Mønderparken og tale med nogen, som, som også har i hvert fald været i, tæt på det her, at det skulle være foregået, og sådan de rygter, der går derude i hvert fald, det er, at de her to mænd på, på knaller, de har, de har i hvert fald givet sig god tid. Det har ikke virket, som om de har været sådan særlig øh, paniske eller øh, nervøse. Altså det, det, det, som vidneforklaringerne går på, det er, at de har været ret kølige og kørt stille og roligt op øh, ved den her parkerede bil, og så afgivet skud ind i den, hvor efter de så er er kørt for stedet, og øhm, politiet finder den her knald øh, ret kort derfra, på, ude på noget, der Strødomsvej, som ligger ikke så langt derfra, og der mener man så, at de er blevet samlet op i en bil, der har kørt for stedet. Det lyder jo også altså det lyder jo som den samme beskrivelse, vi hører hver gang, og nu nævnte du, at der var tre dræbte på ni dage, men, men der var jo så også et, et dræb kort før det, som, som vi ikke rigtig ved, hvordan det har relation til noget andet, end en bare 16-årig dreng som blev skudt foran sit hjem, ikke i men i et andet boligkvarter på kanten mellem Østerbro og Nørrebro. Ja, men, men den kan man sige, den er politiets opfattelse er stadigvæk, at det ikke er en del af den her vaserende bandekonflikt mellem LTF og, og Mjølnerparken, men, men altså de resterende drab er direkte forbundet til, til konflikten. Og så skal vi jo så sige, at Københavns politi var jo så øh, ret kort tid efter ude og anholde tre personer, som blev fremstillet i grundlovsforhør fredag. Og de er alle tre blevet fængslet i, i tre uger for, for det her. De er, så så blevet... er de sigtet for drab? Eller ja, altså de er sigtet for, for drab og medvirken til drab, og så er de også sigtet for øh, 192a, som er den her våbenlovsbestemmelse, og så er de sigtet efter bandeparagrafen, altså den her 81a, som gør, at man kan skærpe straffen i, i forbindelse med bandeopgør. Men er det, det... også drabsikkelsen, de er på? Nej, det er det nemlig ikke. De er sigtet for, øh, for medvirken, og det er jo fordi, at det fremgår også at det er sådan en. Det kan vi vist godt sige. Det er vist det, man kunne kalde en arbejdssikkelse fra, fra Københavns politi side. Altså, den er meget bred, og den, øh, den bærer præg af, at man ikke præcis kender de her personers roller i det. Altså, det er blandt andet noget med, at denne her bil, som øh, en af de her tre er blevet stanset i, er blevet leaset tre dage før, og der mener man, at det er en del af sådan et, et, et planlægning til, til drabet. Og så skal vi vist lige sige, altså de her personers tilknytning, fordi det, det, det er sådan ret vigtigt at få med, at de anholdte, at en af dem er øh, tilknyttet til bandemiljøet, og det er altså, de kildeoplysninger, som der, der ligger på nuværende tidspunkt, siger, at det er altså, et medlem af, af til familie Og så er der en, som skulle have en, en vest tilknytning til, til bandemiljøet, men, men ikke være sådan en bandemedlem, og så øh, en person, der skulle være fuldstændig øh, ukendt i, i bandesammenhæng. Og, og du er jo bedre, selvom... Grundlovsforhører var for lukket døre osv. Det er meget begrænset, hvad der kommer ud af oplysningerne, når sådan en efterforskning pågår. Men du er jo bedre end så mange andre til at oversætte, hvad det her betyder. Nogle er kendt af eller relateret til, eller hvad? Hvad fortæller det dig, når du hører de der forskellige betegnelser? Ja, og det, og det er jo lidt det samme historie, der er med, med personen, der der blev dræbt ude i Mønderparken, at der har politiet jo også været ude og sige, at han er ikke, ikke bandemedlem, øh, men han er, han er kendt af politiet, og han er, som jeg tror, de har kaldt det, truffet i, i bandesammenhæng. Og det er, altså, det, det er sådan en, lidt en balanceøvelse, øh, hvor meget man kan sige om folk, fordi, og det kan også Politi også været ude og sige i andre lejligheder, at altså, det er svært at være født og opvokset for eksempel i Mønderparken eller inde på Blågårds Plads og så ikke have nogen, altså det politiet kalder bandekontakter. Og det kan for eksempel være, hvis der har været en politipatrulje ude og stanse en flok rødder, der står på gadehjørnet, og to af dem måske er bandemedlemmer, og den tredje ikke er. Jamen, hvis det sker tilpas mange gange, så vil man jo på en eller anden måde sige, at han bliver i hvert fald truffet tit med de her bandemedlemmer, eller han har nogle kontakter, eller er i perferien måske et bandemiljø, men det er ikke en, man kender som, som decideret medlem. Uh, og, og, og det er jo helt sådan den der afvejning, uh, politiet skal gøre sig. Altså, hvornår er nogen uh, bandemedlemmer? Og, og den der kategorisering kan selvfølgelig komme til at betyde noget i sidste, end i forhold til, til en eventuel straf osv., som du nævnte før. Vi har den her paragraf, som kan skærpe uh, en straf, hvis noget sker i relation til en konflikt, man er en del af. Men... Det kan være svært for os andre at gennemskue, det kan være svært for politiet at gennemskue, hvem der egentlig er med eller ej. Men Nedim, i banderne, hvordan er så den der graduering? Altså, fordi der er vel forskel på dem, som er i hendekredsen, og dem, der er i periferien. Tror det stemmer? Den opfattelse, politiet måtte have, at ja, nu har vi set ham her sammen med nogle bandemedlemmer mange gange, så han har nok en eller anden relation, eller hvad? Altså, jeg kan huske, da jeg var i miljøet, så fik vi altid at vide, at, at, at hvis vi tog nogen med i klubben, så må de kun blive stanset af politiet tre gange ud for en klubben, og så vil de blive relateret til klubben. Altså hvem fik I det at vide? Det fik vi ved af klubben, at det var sådan relationerne blev sat sammen i, i, i politiets uh, register over bandrelateret folk. Men når man nu, altså, når man nu selv er i banden, så ja. har man vel ret meget brug for at vide hvem er ligesom med og hvem hvem er en vi kender men som ikke er med. Altså man der er vel Oplysninger er den slags, man holder rimelig til, til kroppen, men, men ikke fortæller sig gud Men med. hvis der kommer en i klubben, som du ikke har mødt før, og han er for en anden chapter, så får du det også at når han kommer ind. Hils på vores bror Nikolaj, han er for Holbæk-chapteren eller noget. Så ved du, at han er relateret til klubben, og hvis der kommer en, så har du det med at gå over og spørge ham, hvor er det, du kommer fra, og så siger mig, jeg, jeg er ven af Christian, jeg er ikke en del af klubben, så ved du også godt, at han er bare en ven af en for klubben. Men, men... spørg bare lige igen, hvis vi nu... Øh... Går lige væk fra sådan, de her meget etablerede klubber og tilbage til, til det boligområde, du selv voksede op i, hvor den bande, det slæng, du blev en del af, jo alle sammen kom fra. Der boede vel vældig mange mennesker der omkring os, som kendte dig, som du måske havde gået i skole med, eller som kendte din lillebror, eller som et eller andet, som ikke nødvendigvis var med i din kriminelle bande, men som var bekendte af jer. Men det er jo det, politiet kalder relateret til gruppen. Altså bare det, men det er også det, banderne gør. De går jo ud og skyder folk, de bare har set sammen med nogen fra gruppen to-tre gange, og så relaterer de dem til gruppen, og så bliver han skudt for det. Og det vil sige, at i banderne har man ikke nødvendigvis en mere præcis opfattelse af, hvem der egentlig er med? Nej, det, det gælder bare om at sende en signal til dem, man skyder imod, og så er det lige meget om, du er en del af banden, så kunne du bare have holdt dig væk, og det er signalværdien, det. Okay, så skal jeg bare spørge om en praktisk ting her til sidst, som undrer mig. Hvorfor kører de på der? Fordi det er den nemmeste måde at komme væk, fra hvis politiet øh, begynder i jæbe under øh, en skøderi, så kan de nå at køre igennem de små gader, hvor politibilerne ikke kan komme igennem. Altså i mindre sådan de systemer? Det er og nemmere snakkes. at komme væk med en knallert, end det er at komme væk i en bil. Aha. Dan Bjerregård, øh, jeg går ud fra, at du følger med, holder øje, kommer og afrapporterer til os, hvad der, hvad der næste gang sker. Forhåbentlig noget med nogle anholdelser, nogle opklaret sager, nogle modige vidner, som kommer frem og fortæller om alt det, de ved. Ikke? Det gør jeg. Det vil jeg glæde mig til. Du lytter til Politiradio. På Radio 27. I slutningen af juni måned havde vi her i Politiradio besøg af politiassistent Michael Molin, som var her for at fortælle om det, i virkeligheden mest om det, han laver, når han ikke er på arbejde som politibetjent. Der er han nemlig terapeut, med øh, firmaet One Mind, øh, hvor han hjælper mennesker i uniform med at håndtere de forskellige ubehagelige eller traumatiserende oplevelser, som man kan komme ud for i jobbet, og som kan påvirke ens selv og ens parforhold osv. Og, og, og undervejs, mens vi talte med ham om, hvad det kan være for noget, så sagde han sådan her: Jeg kommer sådan lidt tilbage til 2004, hvor jeg, jeg er i vesterens politi på den anden side. Det hedder så klogere politi. Og øh, vi er 25. december, øh, det vil sige, det er dagen efter juleaften, og man er mødt ind, og man er rigtig få, fordi vi vil rigtig gerne alle sammen holde juleferie. Og i det tilfælde, der kører jeg faktisk med en, hedder Jesper Jul, som blev skudt og dræbt her øh, sidste år. Øh, og vi kommer ud til et færdesuheld, og det er oppe på Skovvejen ude i Alperslund. Og øh, der ligger et barn, som øh, ligger på jorden, og er halvandet år gammel cirka, og som ikke er livløs, altså livløs, og bevæger sig ikke, øh, er død og morgen står ved siden af for at lave førstehjælper på barnet. Der sidder en fast i den ene bil, og så en fast i den anden bil. Så det er sådan, der er ret meget pres på der. Og øh, så går der ikke så lang tid, så får vi, vi får ringet efter nogle noget ambulancer og nogle ting, øh, og den første ambulance den kører grøften og den næste ambulance den kører bag i den første ambulance, så der er to ambulancer er ude at spille, der er simpelthen så glat. Så lander sådan så den tredje ambulance med nogle redder i, og de går selvfølgelig i gang med at arbejde. Og alt det her, det går ske når som helst og hvor som helst. Sådan fortalte Michael Molin i Politiradio, som blev sendt i slutningen af juni måned. Og øh, det hørte Sine Bak, som er hos os nu. Hej Signe. Hej. Du er nemlig moren i den historie, som Michael Molin fortæller, og du kontaktede efterfølgende Michael Molin. Og han er også med igen i dag. Hej Michael. Tak det du kom tilbage. Selv tak. Hvorfor var det, du synes du skulle kontakte Michael Molin? Den her ulykke, som kostede dit barn livet, ligger 13 år tilbage i tiden. Øh, og så hører du det her i radioen, og så vil du gerne i kontakt med ham. Hvorfor det? Jamen, jeg har jo gennem alle årene, vær, faktisk hver december, har jeg været nede på det, der nu hedder Københavns Vestegns Politi, med en kasse med julesmukker og kaffe og noget godt sammen med min, nu, mine børn, som jeg har i dag. Fordi at den nat, der ydede politiet øh, en kæmpe, kæmpe indsats, og de gjorde en forskel, og også øh, Jesper Juhl, som blev dræbt, gjorde en kæmpe forskel for mig bagefter. Og ja, vi har aldrig fundet ud af, øh, hvem den anden betjent var, hvem hans makker var. Øh, og da jeg så, jeg hører så ikke selv udsendelsen, men det gør en rigtig god ven af mig, hun skriver til mig og siger, nu er nødt til at høre det her, nu ved vi, hvem den anden betjent er, det er Michael Molin. Jeg havde så på, i mellemtiden vidste jeg, at Michael havde haft det svært med ulykken, sådan af omveje på vandrørene, havde jeg fået det at vide. Så jeg tænkte, at måske ville Michael også godt øh, snakke med mig, men jeg ville i hvert fald give ham chancen. Og så skrev jeg til ham og sagde, jeg har let efter dig i 13 år, og så måtte jeg jo så tage den derfra og se, om han havde lyst til at tale med mig. Det havde du, Michael? Ja, det havde jeg, og det er jo... Øhm, at til at starte med, så er politifolk jo ret private. Så når vi på arbejde i uniform, så, så kan alle jo komme og sige hej til en. De kan tage billeder af os, og de kan spørge os om en masse ting. Vi skal passe vores arbejde. Når vi er private, så vil vi jo egentlig ikke kontaktes. Vi vil bare gerne have lov til at være os selv. Men den her sådan så opgave, øh, jeg var til der... Den har alligevel påvirket mig meget i, og i så stor retning, at jeg har taget uddannelse i at blive terapeut og hjælpe andre kollegaer igennem som hændelser. Så jeg tænkte, det kunne jeg godt lære noget af. Og, og den her sådan, historie er i virkeligheden ret unik, fordi den repræsenterer, hvordan vi håndterer sov. Og noget af det arbejde, jeg laver som terapeut, er også sovearbejde, hvor vi mister noget, vi holder af. Om det er så er arbejde, øh, dulighed, eller om det er identitet, eller om det er nogle pårørende, som ikke er her længere. Så selvfølgelig ville jeg rigtig, rigtig gerne snakke med, med Signe. Øh, og så derfor så skrev, så skrev jeg også tilbage, og det blev så en udveksling af, af en masse oplysninger, billeder og historier, øh, som jeg egentlig ikke var bekendt med. Øh, og det gav mig så også lyst til at møde øh, sine, så vi har også mødtes par gange. Øh, det er jeg ikke sikker på, at alle politifolk vil, har lyst til eller kan, øh, men det har været vigtigt for mig. Øh, og jeg kunne også mærke, at efter jeg talte med sine i telefonen, øh, på vej i toget, at, øh, at der var stadig noget i mit system, der skulle arbejdes med. Så på en eller anden måde, så er så, så cirken fuldt for mig her. H -h Hvordan er det normalt? Altså, er det noget, man kan i politiet? Sådan, øh, altså, er, er, det lyder som noget, nogen betjente godt kunne have brug for. Gør man det? Det er i hvert fald ikke noget, der er præcedens for. Æh, og det er helt klart, at der vil være politifolk, som har brug for på en eller anden måde lige at se hinanden i øjnene på den anden side af, af sådan en politiopgave, en voldsom hændelse, der er sket. Og det, det er bare vigtigt, at, at, at, ligesom, at få er talt nogle ting igennem. Og, og tager du en taktisk debriefing, så er det jo i forhold til, hvordan du udfører en opgave på stedet, det er jo meget sjældent, at vi lige møder brandfolkene og, og ambulanser. Man skal måske lige sige for folk, der ikke ved, en taktisk debriefing, det kan være sådan noget med, hvordan man sådan helt politifagligt har løst en, en opgave, men altså ikke sådan, altså, hvordan man har det psykisk med det bagefter. Og det er sådan, at, at i, i forbindelse med hvilken som helst vold, voldsom hændelse, om det er terror, eller om det er brand eller færdsuheld, så skal der være en psykologisk debriefing. Og det er jo en psykologisk debriefing, hvor vi lige kan kigge en anden i øjnene politimæssigt. Og det som jeg sådan ville have sagt før, det er, at det er jo sjældent, at vi lige inviterer brandfolkene og balancefolkene og andre redder øh, til denne her psykologiske debriefing. Det er kun, hvis det er kæmpe, kæmpe stort. Og det, der aldrig kommer til, det er jo, det er jo de pårørende, vi også har været ude og, og forsøge at hjælpe. Så klart vil der være behov for det. Om det faktisk kan, kan lade sig gøre, det, det tror jeg bliver en udfordring. Sine, din datter var 16 måneder gammel, da hun døde ved det her uheld. Og så siger du, at du år efter år henvendte dig på politistationen for at komme med julekager og, og uh, snakke med dem være i kontakt med dem, fordi de havde gjort det så godt for dig den her første juledag, da du mistede dit barn. Hvad var det, de gjorde? Jamen, de var jo på mange måder de mest professionelle, øh, fordi de fulgte også op bagefter. Det var så jo Jesper, fordi han var jo blev på Vestegnens politistation. Ja, mens Michael ja, Molin flyttede videre til Så det, så det til var bare sådan noget som at, at, at følge op og sige, at nu har vi fået øh, rapporten fra hvad hedder de teknikerne på vejen, der ligesom har gennemgået dit ulykke, og jamen der er ikke noget, du kunne have gjort bedre, eller anderledes, eller du har gjort det bedste, du kunne. Og så gives den tid, der var til lige bare lige at snakke om, hvad skete der indtaget den dag, øh, så der blev gjort, ligesom gjort plads til at... Jeg fik alle de spørgsmål, besvaret, som de nu kunne give mig, de prikker, som, som de havde, dem fik jeg. Men det var også måden, som for eksempel, jeg blev søgtet for wax om manddrab. Det gjorde jeg, du? Ja, det gjorde jeg, fordi det, jeg har jo slået mit barn ihjel, så principielt er det jo også for at beskytte mig for nogle ting. Men det blev gjort på sådan en fin og sådan elegant måde, så jeg følte det aldrig som værende belastning eller noget. Og samtidig har jeg nok også haft den her fornemmelse af, at det kunne være rart for dem at se et år efter, at jeg stod på benene. Jeg var ikke, lå ikke et sted under dynen og var dybt deprimeret, øh, men, men havde en masse livsklæret, en masse kærlighed også stadigvæk i mit liv, øh, også til de folk, der havde hjulpet mig. Så... Og den sikkelse, den blev ikke til mere, for det var et, blev et, det var et stort uheld, ja. det der skete. Ikke? Men, men det, var bare, det var altid, alle gjorde et så fint og så øh, utroligt følsomt stykke arbejde omkring mig som person, så jeg tænkte, at det skulle de også have at vide. Og samtidig, når man, når man ja, som mig ansat i private, så får vi julekurver, og vi får dit og du-da-dat, gaver juleaften. Og nede på politistationen havde jeg bare set, der stod en automat med æbler, to kroner, og tænker bare, ej, jeg er skatteyder. Jeg er sådan set ligeså meget berettiget til at fortælle dem, at jeg synes, de har gjort et godt job. Øh, og det har været ufattelig rart. Og dem, jeg har mødt dernede, de har været... Jeg bliver mødt virkelig positivt, og de smiler til mig, og de ved godt, hvem jeg er. Men bare de min mine unger, så står sig det er fordi, de har hjulpet min mor, dengang min store søster blev dræbt. Jeg bringer smil frem dernede, og derfor synes jeg, det er stadigvæk værd at gøre det her 13 år efter, at jeg også det i år. Fordi det var den 25. december, det skete. Ja. Og som du sagde til mig før, vi gik i studiet, 2004, for rigtig mange af os andre, der er den jul, nytår. Øh, det bringer minder tilbage om tsunamien ja. i Asien. Og vældig, vældig mange øh, dødsoffre over hele verden. Og ganske rejsesfulde tider. For nej, var tiderne rejsesfulde, fordi du mistede dit barn. Dit første barn. Ja. Men kommer det så stadig tilbage til dig også, Michael, med samme styrke når vi nærmer os julen, og når du nu pludselig, det gør vi jo også nu, er i kontakt med sine igen, alle de her år efter? Jeg kommer, ikke, nej, jeg kommer ikke til at få nogen reaktioner på denne her. Jeg tænker, at den, den, den er arbejdet igennem. Men jeg vil gerne lige knytte en, en kommentar til den der tak. Altså når politimanden han søger ind i politiet, så er det jo et kald, der kommer der. Og, og det der med, at der er nogen, der sætter pris på, at de faktisk gør et godt stykke arbejde, er sindssygt vigtigt og meget, meget bekræftende. Og det er jo ikke særlig tit, vi har tid til at følge op på den slags. Jeg, jeg indholder en person, så smider jeg ham i kassen, og så, så ser jeg ham ikke før, at jeg næste gang jeg egentlig skal udtage mig ned i retten. Og hvad han får i dom, det gider jeg dårligt at kigge på. For ofte så vil jeg blive skuffet over, han ikke har fået straffen nok. Og så går livet bare videre. Så det med at, at gøre en forskel, og så, og så mærke taknemmeligheden for borgerne, det er sindssygt vigtigt. Og, og det kan også være en opfordring til, til andre, til at opleve noget tilsvarende. Til nu altså, det, det betyder noget for politimænd, at han får det der tak. Det er jo ikke noget, han kan kræve. Men, men sine jeg ved, du har også mødt nogle, der har den holdning, at altså, hvorfor går du overhovedet ned med en julekurv, og altså, De her betjente har jo bare passet deres arbejde. Det er det, de får deres løn for. Ja, og det har, det har faktisk bestyrket mig i, at det er, det er meget mere vigtigt at gøre det, fordi jeg bliver så provokeret. For jeg tror ikke, at når politimanden søger ind på politiskolen, så har han ikke tænkt den tanke, at han skal stå med en mor, der lige har mistet 16 måneder gammel baby, og øvrigt forholde sig til det. Og måske selv har et barn liggende på samme alder hjemme i dobbelt seng. Altså, jeg synes, det er uretfærdigt at ligesom sige, at det får de jo løn for. Øh, fordi jeg får også løn for nogle ting, men der er også nogle ting i mit arbejde, som jeg overhovedet ikke havde tænkt på eksisteret, da jeg tog det. Så ja, jeg tænker, det er rigtig vigtigt, øh, enten det er sundhedsplejersken, eller hvem det er, og huske at sige tak. Jeg... Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, at øh, Jesper Jul har jo betydet rigtig meget for dig. Jo. Mm. Øhm, hvad følte du, da han blev dræbt? Jamen, der var det jo ligesom en sorg, som hvis man mister en, en, en rigtig god øh, anden bekendt i sin familie. For mig var det jo en genoplevelse, at de ting, de stunder, de, de ting, han havde givet mig med i bagagen, dem fik jeg jo lov at genopleve. Så, så det var en sorg. Øh, det var, jeg, jeg synes, det var rigtig svært, fordi jeg så skulle forholde mig til alle de her ting igen, uden ligesom at sige, nu kan jeg, ikke, jeg kan ikke gøre noget, nu er det ligesom kapitel, der ender her. Jesper jul skal jeg måske lige sige, altså den anden politiassistent, som, som var på gaden mm. sammen med Mikael den der første juledag. Mm. Han arbejdede fortsat ved, ved Vesterregnens politi. Han var hunefør, det var ham, som for et godt et års tid siden blev skudt øh, lige ude foran politistationen mm. en morgen, han var lige mødt på arbejde. Bare lige så alle med på, hvem ja. Jesper Juhl er. Og så tror jeg faktisk, jeg afbrød. Ja, men, altså det, det, men, men det var det, der ligesom skete, øh, da han døde. Det var, at jeg var nødt til at tage afsked med det her kapitel og de ting, han havde, havde gjort... Og, og så alle de gode oplevelser fik selvfølgelig tårerne frem i øjnene på mig, fordi at han havde betydet rigtig meget. Han havde hjulpet med rigtig mange ting ved at give sig tid til mig. Ikke? Michael, du sagde før, da du talte om, hvordan man normalt møder borgerne som politibetjent, at uh, så du møder ham, når du anholder ham, og så smider du ham i kassen, og måske ser du ham igen, når du skal ned og viden i retten. Og, og det og du er du i virkeligheden også ligeglad med lidt, hvad der så i øvrigt sker med ham. Og det er jo selvfølgelig den ene del af politiarbejdet, men den del, som, som sine repræsenterer, alle de mennesker, som politifolkene møder for at skulle, altså ikke for at anholde, men for at skulle hjælpe eller underrette eller tale med i alle mulige andre sammenhæng, det må vel være en næsten lige så stor del, som alle dem i Rand og Fanger og har og det, og det er, det er, det er, det er set, og det er jo også derfor, at altså, politimanden, der søger ind, og, og også mig inklusivt, det var, at jeg jo gerne gøre en forskel, og her der har jeg jo gjort en forskel, så selvom at der, er, der er en familie, der mangler deres barn, så har jeg gjort en forskel, og at få den ros øh, i sådan en underlig, makabere situation, er, betyder faktisk noget for mig, og jeg tror også, at det så gør, at på en eller anden måde, så giver det god, god, god mening. Ikke? Øh, jeg har kommet mere i kontakt med mine følelser og mine emotioner, forstår, hvad jeg er fyldt med af grundfølelser, jeg kan håndtere dem meget bedre ved at møde vrede og kederlighed og sov og alt muligt, og denne her sådan, håndtering af sorg repræsenterer bare på en eller anden måde, så fint en, en, en måde at gøre ting på. Så, så jeg vil også gerne sige tak den anden vej, for at sine fandt mod til at tage kontakt til mig. Fordi, altså, det, det er, nu har vi snakket meget om på jul, men det som Michael jo også betød for mig, jeg havde jo ikke så meget ansigt på, fordi jeg havde tabt mine briller, men jeg havde jo en stemme og en, en fornemmelse af, at der har været de her to personer, de havde ligesom været to om det, der havde stået, og også tænk på, at de står på hospitalet ved siden af min seng, hvor jeg ligger og holder min døde datter i hånden. De har været igennem en, en, en enorm følelsesmæssig rutsjetur den aften, og det fornemmer man også som offer, om du vil. Så jeg har også haft et eller andet sted behov for at se på Michael, og se Michael i øjnene og sige, okay, du er okay. Det er fedt. Og, og det var dig, der var der. Den ja, og aften. det var dig, der var der. Og på den måde at bliver man jo kastet ud i sådan en eller anden form for, for familie nærmest uden man har lyst til at være det. Ikke? Man bliver sat sammen med nogle omstændigheder, som bare er så voldsomme, så der vil være noget, der binder os sammen for altid. Ikke? Michael, du, du taler jo meget om det her med efterfølgende, altså, så skal det bearbejdes, og det har blandt andet hjulpet, at du har, har mødt sine. men når du skal se sådan tilbage på det, der skete den aften, var du, sådan, altså, var du forberedt på det, og var der noget, du kunne have, altså, når du ser tilbage, kunne du have været bedre forberedt på sådan en oplevelse, eller er det var sådan noget, man bare må sige, det tager man, når man står i det? Altså det, det, det som uh, vi er nødt til at tage os uh, sammen omkring, det er at, uh, at give politimænd uh, værktøjet til at håndtere de her voldsomme kriser, som, som vi alle sammen ud fra. Og når du siger vi, ja, så, så mener du? Så, så mener jeg politifolkene. Og hvis du tager politiskolen, så er de jo spændt for, at uh, de skal lære en masse ting. Men herunder, der skal de lære at håndtere det at stå og kunne underrette og være i situationer, hvor folk dør, hvor de selv kan blive skudt på, og hvor i værste fald, at der er nogle af deres kollegaer, der kan blive dræbt. Og det, det kan vi kun gøre ved at lære dem og øh, være den, den del af det. Men tag forberedelse er, er en rigtig, rigtig god ting. At øh, have nogle kollegestødtegrupper, hvor vi snakker om de voldsomme hende undervejs, at vi får tømt bæret lidt, at vi deler opgaver, eller ikke opgaver, men oplevelserne med hinanden er, er sindssygt vigtigt. Så det, det kunne være rigtig fedt at, sådan, at starte på politisk og så lære det, og så undervejs også øh, hele tiden følge op på, hvad vi fyldt med en gang om året måske, vi får debriefet systemet eller rebootet systemet med, med alle de ting, vi er fyldt af, så vi hele tiden kan være stærke og, og stabile, øh, som borgerne har fortjent. Men, men de politifolk, eller dem, der gerne vil være politifolk, som søger ind på politisk grund, der siger, det har du også sagt masser af gange. Det er spørgsmål, om man gerne gør en forskel, man vil gerne øh, gøre noget for nogen. Og så ved jeg da, at du også har talt om det, at der er også det der med at ud og køre hurtigt, at der er noget action, og der er noget spænding. Men man kan vel ikke gå igennem en helt politiuddannelse, uden at, at forstå, at der også er den anden. At det er jo alvor, det er jo ikke bare blå blink og gang i den. Nej, det er det ikke, og det er jo lige præcis det, der er min pointe, det er, at, at øh, vi skal kunne forholde os til alle typer af opgaver, om det så er den mest kedsomme dræbende... Opgaver, hvor man bare sidder og venter og venter, venter, eller man faktisk skal køre, køre fra den ene opgave til den anden, der giver stress, som giver frygt, angst, øh, må, altså, eller tristhed. Det skal vi kunne håndtere. Og øh, der er jo nogle politifolk, som, øh, som bliver rigtig, rigtig dygtige til at deflektere sig fra alt det. Det vil sige, de skærmer sig fra, egentlig at være i kontakt med sig selv. Og når de så kommer hjem, så er de en, er de en dårlig udgave af sig selv, og kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt for deres koner og for deres børn. Og det er jo der, jeg selv har været. Altså bliver jeg vred, og jeg bliver kort for hovedet og skælder ud. Og det, det er jeg jo ikke tjent med, min familie er jo ikke tjent med det. Så, så for at jeg skal kunne nå helt frem imod, så skal jeg jo have lært håndtere det. Og det er det, jeg måske i virkeligheden anfægter lidt. Det tænker jeg ikke, politiet endnu er gode nok til. Og vi løber rigtig stærkt. Så når Sine, hun så kontakt til mig, så giver det mig bare et, et, et rigtig godt stort håb om, at vi kan komme ud til politifolk med, med et eget ansvar om, gå nu ind i det. Så jeg nu er ansvar for jeres egen følelser og jeres oplevelser. Og så på den måde, øh, så bliver I hele. Og så kan I nå helt det mål, om det er så er til pension eller over et andet arbejdsliv. Det er ligegyldigt. Men er vi når øh, hele frem i mål, det, det er i mit budskab. Men Sine når du henvender dig til politi og når jeg ved, du også henvender dig til mange af de andre, der var til stede på ulykkesstedet ja. den aften, var det så for deres skyld eller for din skyld? Det er begge dele. Så hvordan for din egen skyld, for egen... at tage dem en af gang? <laughs> for min egen skyld er det jo fordi, at de alle sammen har en del af min historie. Og når man, når man bliver ramt af sådan nu ulykke, som jeg bliver, så går du i sådan et, et flugt eller kæmpe måde Og det vil sige, at der er noget af din hukommelse, der bliver slettet. Der er også nogle ting, der sker. Altså, du går simpelthen i den ekstreme stress-situation. Så alting er jo sådan meget i glimt, og en meget, meget langsom film, jeg har. Og jeg har nogle PFA figurer som jeg kan huske. Jeg kan huske en brandmand, der stod ved døren til ambulancen og bare stod. Men han har alligevel repræsenteret en ro for mig, at hvis jeg nu falder ud, eller havde brug for det, så stod han der. Så der er jo masser af aktører og med i den her forestilling. Og det har været rigtig rart at få lov at snakke med dem. Det har været rigtig rart at finde ud af, at det var Mikal der sagde, at vi lukker politikredsen. Bare sådan en, en bemærkning, der har ligget i mit hoved. Jeg, den, jeg kan høre den, men... Du lukkede politikræsen. Hvad betyder det, Michiel? Det betyder, at øh, vi, skal, vi skal have sørget for, at der ikke er nogen, der kommer på vejene. For det var bare så glat, og vi vidste ikke, hvor der var glat henne. Der var jo en dame, som sprang ud foran øh, en bil længere nede af, af vejen ned på motorvejen. Så der var jo ret få øh, kan man sige, politimidler at gøre godt med. Så med at lukke politikræsen, det, det betyder egentlig bare, at nu skal, nu skal vi have sendt et signal ud til, at det er farligt at købe på vejene, fordi der er glat. Øh, så, ja... Men, men det får du sagt, mens I står ude det... på ulykket sted, og det, du, du sidder der og er, er helt i chok, og har mistet dine briller, og du har ikke helt styr på, hvem der er hvem, mm -hmm. men du hører lige den bemærkning. Ja, men en, en anden bemærkning, undskyld lige oprød, det, det er jo også, at øh, hvis der kommer biler ned mod vores vej, og som ikke er bekendt med, at der er glat, så kører de jo også i kryften. Altså ligesom de to ambulancer. Ligesom de to ambulancer, ja, så det er jo også det, der betyder, at nu lukker vi, nu lukker vi af, ikke? Ja. Så, så der, har været, der har bare været så mange ting, som har ligget, og hvor man tænkte, så altså, det var et stort puslespil, der, ligesom, der arkivskabet er kivskabet lidt væltet, ikke? og alle brækkerne ligger. Så det at møde folk og ligesom høre os, det har også givet mig rigtig meget. Øh, jeg snakket med sygeplejersken, der havde tilset mig på, på det, Glostrup Hospital, hun fortalte, at min historie havde gjort, når hendes lille fireårige så lå der, hamret i gulvet nede i supermarkedet, fordi at han tækkede ham slik, så kunne hun nu tage en lidt dybere vejrtræning og på ham og sige, okay, han er i live, så starter vi herfra, ikke? Og det giver mig smil på læben og en glæde. Så på den måde er det også for min skyld at høre de gode historier. Og øh, høre, at folk har fået noget ud af, hvad der er sket med, med, med mig og med Josefine. Øh, Sine øh, bliver du ikke øh, lidt bange, når du skulle ud og snakke med Mika for eksempel, så du bliver mindet om... Den er episode hele tiden, altså jeg vil jo prøve at glemme, at jeg havde mistet mit barn. Så er det, jo, så er det første at den går ondt. Jamen det er det, jeg har brug for, at du fortæller ja. vores lytter, at, at de har brug for at gå ud og snakke med nogen om det, i stedet for at lukke sig ind. Jamen det, det er jo lige præcis det, og, og det, det er det, der er så vigtigt. Det er det, der et eller andet sted også øh, har været mit budskab i mange andre sammenhænge, at når folk siger til mig, jamen du har oplevet det værste, man kan tænke sig at miste et barn, så siger jeg, men du kan ikke grædebordet sov. Det starter med, at i din barndoms kanariefugl, falder ned af pinden. Og så syner knus som barn. Så rykker det videre, så mister du en morfar eller en mormor, eller... og så kommer det mor og far. Og det er hele tiden den værste sorg, du nogensinde har oplevet. Så du kan ikke på det, så min sorg er jo ikke værre end nogen andres sorg. Det er bare det værste, jeg nogensinde har oplevet. Du må ikke blive sur på mig nu, men din kanariefugl falder ned af en gren. Det er jo ikke dit skyld, men... Du har et barn, der døde, fordi du sad bag rattet. Har du ikke noget i dig, der er et eller andet sted? Det ikke det. Altså, jeg ved godt, at politiet har sagt, at du er frikædt i det. Men føler du ikke et eller andet alligevel? Det har jeg spekuleret meget på, fordi folk har sagt til mig, har du ikke tænkt 100 gange, hvad nu hvis? Jeg tænkte, nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, min, min øh, farbror, han besøgte os, og han sagde til mig, øh, at man ved, hvorfor det regner. Fordi det er jo godt for planterne. Man ved, for solen skinner. Det er også godt for planterne. Man ved, man ved hvorfor det lyner. Men det gør ikke gavn. Lynet går, det, det, der skete for os, var et Det gjorde ikke gavn for noget. Du skal også se det i perspektivet af, at dagen efter eller om natten, faktisk samme nat på grund af tidsforskellen, så bliver der slået, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker ihjel i en tsunami. Det sætter det også lidt i perspektiv. Altså, skulle de lade være med at tage på ferie? Måske... Altså, vi kan, vi kan fylde vores liv med det her, hvad nu hvis. Men ligesom i stedet for, så står I der og siger, jamen, det var det, der skete. Øh, og, og fra start af havde det sådan, en sorgen, er ufattelig stor, men kærligheden til en var større, og kærligheden skulle vinde. Og det der, hvor jeg er i dag, altså kærligheden har vundet. Selvfølgelig kan man da godt tænke, når jeg står og kigger, og pigerne leger med en, der er på samme alder som Josefine tænker, hvor, hvor, hvordan ville det have været, hvis storsøster var der nu? Min kusine har en datter på samme alder, ikke? og når hun så bærer den lille ud i vandet, når de skal ned og bade ved stranden, så tænker at det er måske sådan, det vil have været. Ikke? Men det er ikke med bitterhed, det er med en kæmpe kærlighed til hende. Og det er det, jeg tænker, hvis man så står i det, og bare være der og hviler sig i soven, og, og så siger, at den repræsenterer den der kæmpe kærlighed, man har følt, så skal man ikke være så bange for at gå den vej. Nej, det skal jeg skal Michael, du vil sige noget? Ja, det er sådan, at det er måske lidt morbid at sige, men vi skal huske at nyde soven, for soven repræsenterer noget kærlighed, vi ikke har, altså kærlighed til noget, vi ikke har længere. Så hvis vi trækker os og gør ligesom alle andre, så, så kommer vi ret hurtigt til også bare at glemme dem, vi har været rigtig, rigtig tilknyttet til. Og man kan sige, at man kan have sår af at miste sit job. Nyde nu, at man har, haft, man har haft et job, og det job har givet en glæde. Hvis man mister sin mormor og sin morfar, gå nu ind i den sorg at, at de repræsenterer kærlighed, og det, det, det er sindssygt vigtigt. Og, og ligesom, ligesom mig, så ved jeg, at der er rigtig mange andre danskere også i det rum her, som bliver opmærksom på at jo det. bliver jo mere følsom bliver det så også. Og der er nogle ting, der så kan røre dem. vi sidder og ser en film, så lige pludselig bliver der en tristhed, der, der kommer frem. En, øm, en sårbarhed og en ømhed giver nu selv lov til at, at mærke den, for den repræsenterer det hele mælke. Nu lyder det Lidt som om, at det er mere terapeuten Michael Molin, end politimanden Michael Molin, der taler. Øh, men når du nu er begge dele, den oplevelse, du har haft med Signe, som henviser sig til dig, godt nok vældig mange år efter, men dog på lige præcis på en episode i dit, i dit arbejdsliv, som har martret dig i overvis. Du siger nu, med din erfaring, at det var en god ting, der er kommet noget godt ud af det. Men med... Øh, politifolk, soldater og andre i uniform, som du modtager i din terapeutiske praksis. Er det så et råd, du vil give videre og sige, hvis du har mulighed for at tale med de mennesker, som på en eller anden måde har været involveret i in det, som har sat sig hos dig, så tag imod muligheden? Ja, fordi det repræsenterer jo en tilknytning til nogle mennesker, som kan en form for data, du har brug for at lukke... At lukke at få nogle, nogle brikker på plads. Altså i virkeligheden på samme måde, som sine fortæller, at hun ja, havde præcis. nogle huller, som, som du og ambulanceredder, sygeplejersker osv. kunne hjælpe med at stykke sammen, så man kan samle hele billedet af, hvad der skete. Ja, det er simpelthen at afdække, afdække hvad der er hvad, hvad der mangler i historien, og hvis det kræver, at, at, at, at der skal tages kontakt, og det ellers er muligt, og det giver god mening, og det ikke er overskredet de andre menneskers grænser, og de har lyst, så synes jeg bestemt det her er verdens bedste idé. Så tror jeg bare, at vi siger så det rådgivet videre, og øh, ellers så kan man jo spørge dig inde hos One Mind der, hvor du faktisk laver din terapeutiske praksis. Sinebak, Bak, Michael Molin. Mange tak fordi I vil komme og fortælle jeres fælles historie. Du lytter til Politi Radio med, med, med, med, med, med. med Maria Louise Toxvind, Dan Bjergård. Er med, er med, er og Nadine Sørensen. Programmet, hvor Michael Molin fortæller om sit arbejde som dels politibetjent og terapeut, det kan man finde på Radio 24-7's hjemmeside. Det blev sendt i slutningen af juni måned i år. Og øh, der kan man jo øvrigt finde alle mulige andre tidligere udgaver af Politiradio. Man kan også finde det program, vi lavede for en uge siden, hvor vi blandt andet talte i lang tid om et lovforslag, som er kommet fra Justitsminister Søren Pape, der vil have begrænset mulighederne for at unge, kan varetægtsfængsles i eget hjem. Du blev ligesom lidt småforarvet, da vi talte om det, Nettem i min sidste uge. Vi havde besøg af en forsvarsadvokat, som havde repræsenteret en af de unge, som var blevet varetægtsfængslet på den her måde. Det vi ikke vidste for en uge siden, da vi talte om lovforslaget, som er kommet frem... Altså, Søren Pape har, så vidt ved, fået ideen til at begrænse lovgivningen, fordi han hørte om, at man havde gjort det her med at varetægtsfængsle en ung i sit eget hjem under nogle meget skrabe vilkår om, hvor han måtte være, hvornår og hvordan og sådan noget. Og at det var en 15-årig, som var sigtet i sagen om overfaldet på Nana og hendes kæreste, en meget omtalt grov voldssag. Øh, lige præcis denne 15-årige, han var en af de ganske få, som, øh, som denne her det her forsøg, man har lavet i Københavns Kommune, som det blev brugt på. Det vi ikke vidste for en uge siden, det var, hvor mange der faktisk var, og hvordan der var blevet fulgt op på det. Og det har jeg simpelthen fået at vide i mellemtiden, så det vil jeg bare lige øh, følge op med. Øhm, fra, fra 2016, der har man 48 sager, hvor unge er blevet varetægtsfængslet. Altså unge her taler vi mellem 15 og 17, ikke? Der er 8 sager. Der var 9 af sagerne. Hvor det blev vurderet, at det kunne komme på tale at øh, prøve at få en varetægtsfængsling i eget hjem. I øh, fem af de ni sager, der, der lavede man så en handleplan for, hvordan det kunne foregå, og, og lægge den frem i retten. I tre af de fem sager, hvor, der, hvor man så øh, foreslog det, der afgjorde byretten, at ja, der kunne varetægtsfængsles i eget hjem. Øh, i stedet for, at de unge skulle på institutionen. Altså tre sager. Ham vi talte om i og så to andre. Og man har så fuldt op på at nu er der jo ikke gået så lang tid. Man har jo ikke rigtig erfaring med det. Der er også nogen, hvor, hvor kommunen undersøgte det, men endte med at sige nej, det durer ikke. ikke. Der er ikke grundlag for, at det her kan fungere på en ordentlig måde. Resultaterne har jeg her i, i den afrapportering, der er lavet. Den viser, at, at, at de tre, der er det lykkedes at fastholde dem i de vilkår, som, som retten satte for, at de kunne være derhjemme. Det er også lykkedes at fastholde dem i den skoleuddannelse, som de var i gang med, og som de ellers ville have afbrudt, hvis de skulle øh, have været fængslet. Får vi at vide, hvad de tre var sigtet for? Det står ikke i den opgørelse her, og det tror jeg simpelthen, oplysningerne her har jeg fået via en agtende agtindsigt ansøgning til Københavns Kommune Og problemet er, at fordi der er så få sager, så er man tilbageholdende med at give særlig mange oplysninger, fordi så vil det være fornemt at kunne identificere, hvem det er. Og så kan man sige lige præcis den ene sag, hvor vi havde advokat Peter Trusset med i sidste uge, jamen den har han så selv fortalt op, så der ved vi, hvad det er for en sag, det handler om. De andre, det er jo også et spørgsmål om at holde de her oplysninger nogenlunde. Anonyme. Men man kommer jo, og det fremgår vel heller ikke, at det der går ud fra, men som vi også talte om sidst, så er der jo også den der afvejning med, der er jo rent faktisk nogle grunde til, at man varetægtsfængsler. Altså f.eks. For, for at øh, hindre, at folk kan have indflydelse på efterforskningen. Øhm, det det, burde man, det er man jo også nødt til at kigge på. Ja. Altså har der, har der været nogle negative øh, ikke de konkrete sager, men, men det er jo dommer der afgør det. Så sidder jo ikke bare nogen nede i socialforvaltningen og tager, at det er også synd, hvis ham her skal i fjeld, så nu Nej, tager vi men, men... Socialforvaltningen undersøger det, undersøger mulighederne for det, og det er blandt andet ved samtaler med familien og med den unge selv osv. Og, og hvis man så derfra vurderer, okay, der er grundlag for det, jeg kan lade sig gøre, så præsenterer man det i retten, og så er det en dommer, der tager stilling til det. Og i de fem sager, man har præsenteret i retten, der har dommerne i to tilfælde sagt nej, netop fordi varetægtsfængslingen skulle ske af hensyn til efterforskning, det det, og der var er bekymring ja. for, om man ville kunne påvirke efterforskningen, hvis man var på fri fod. Så de er så blevet sendt på en institution, hvis der har været plads. Hvis der ikke er plads på de sikrede institutioner, så kommer de faktisk i fængslet. Men så kan man jo så, altså, omvendt, så, kan man jo så vente den om og så sige, har der så overhovedet været grund til, at i de andre sager? Ja, se, det, det er jo så et andet og meget større spørgsmål. Og der, der talte jeg, da jeg forberedte, satte mig ind i det her første omgang med professor Peter Scharf-Smith, som vi også har haft besøg af engang her i Politiradio. Han har skrevet på, der hedder Vartex-fængsling, den hårdeste straf, spørgsmålstegn. Fordi han netop forsker i øh, fængsling, hvad, hvad fængslen, ophold og fængselsophold øh, osv., hvordan det foregår, og hvad vi ved, og hvad er konsekvenserne osv., og han mener jo, han sagde til mig, jamen der er så mange problemer i... Den praksis, vi har med varetægtsfængslen, vi er for mange, vi er varetægtsfængsler for længe, vi varetægtsfængsler under vilkår, som er ødelæggende. I hvert fald, hvis man forholder sig til risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet og muligheden for resocialtning osv. Det er så ødelæggende for de her mennesker, der bliver varetægtsfængslet, hvor vi skal huske, de jo ikke er dømt for noget, de er kun for noget. Så hans, så hans reaktion, da han hørte om det her projekt, det var... At, og om justitsministerens forslag til at stoppe muligheden. Det er bare at sige, det er da trist, at når der nu faktisk bliver gjort noget, som kan rette ved en lille flig af de mange, mange, mange problemer, vi har i Danmark på spørgsmålet om at det så skal stoppes med det samme. Han, øh, jeg mener, han brugte udtrykket symbollovgivning. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Dan Bjergård, du har skrevet om en serie brandattentater på tatoverforretninger rundt om i landet, som skal have at gøre med en baserende konflikt mellem nogle rockergrupper. Hvad handler det om? Ja, jeg synes, vi skal starte med at allerede her, bedste. Det her eskalerer til en, til en stor rockerkonflikt, så synes jeg, at vi skal starte med at kalde den store nordiske afbrændingskrig, fordi øh, der har i hvert fald været godt gang i den med brandadentater, og det er formentlig nogen, der alle sammen kan i en eller anden udstrækning relateres til en konflikt, der ligger ulmer mellem de to etablerede rockerklubber Banditos og Satudara, og øh, det er... De to klubber har i forvejen haft et anstrengt forhold til hinanden, blandt andet nede i Næstved, hvor der har været flere skudepisoder opgør, øh, som en del af, af begge de her to banders øh, tilstedeværelse i byen. Det lader til, at, øh, at, at de her konflikter har bredt sig lidt, øh, og det, det seneste munder ud i det her store masseslagsmål, der var til et boksestevne, som vi også nævnte her i programmet for et par uger siden, hvor øh, flere af de her rockere kom op og slås til, øh, ja, til et boksestævne i Herlu, og det, det forlyder, det er, at øh, der har været både de her Satudar-rokker, og så har der været nogle Banditers-rokker, som øh, angiveligt skulle have været i selskab med, med nogle øh, rokker fra Hells Angels. Og det er sådan lidt specielt, fordi det er heller ikke altid, man ser de to grupper. Sådan, selvom de, der er godt forhold mellem dem, så er det ikke sådan helt typisk, at man ser dem sådan gå, gå ud og, og vise sig frem i byen sammen. Men, øh, men, men det, der så jo, øh, sker ud ved det her boksestævne, det er, at øh, de her Satudar-medlemmer, som for at gøre det, endnu mere kompliceret, formentlig i selskab med nogle LTF-medlemmer, øh, så har vi fire grupperinger samlet til et, et, et, et, et boksestævn ude i Herlov. Det kunne jo næsten kun gå galt, og det gør det altså også, og der sker det, at to, øh, to fuldgyldige banditersmedlemmer bliver stukket ned dernede, og det er, sådan, øh, altså det er medlemmer, sådan, der er højt her kede i banditers, den af en, øh, en tidligere drabstøvndt rokker fra, fra banditers, som bliver alvorligt kvæstet derude. Og det er klart, at det er jo sådan noget, som der i de græse ikke sådan kan, kan glemmes. Og, og det udvikler sig altså til, til, til, til et eller andet konfliktscenarie, hvor vi så har set, at øh, i hvert fald banditters interesser, altså de har nogle, det blandt andet nogle tatovørbutikker, som man mener har en eller anden tilknytning til, til den her rockklub banditers øh, I hvert fald øh, som et symbol, altså det kan være et sted, hvor de kommer, eller det kan være et sted, der måske er en, en banditers rocker, der ejer det, eller et eller andet som er blevet forsøgt at antænde. Der har blandt andet været flere episoder med Molotov-cocktails, der er blevet kastet ind. Og også flere af de her klubhuse, som banditer har. Der skete jo det sidste uge, at politiet var ude og lukke alle de her klubhuse, som banditer og Sassodare har der gik man ud med, med hvad havde det med rockerloven i hånden, og sagde, nu, nu lukker vi ned for dem, fordi vi frygter den attentater. Men det er altså ikke, der er ikke fraholdt dem og, for at kaste blandt andet en Molotov-cocktail mod banditers hus ude i, uh, ude i Hvidovre. Så, øh, så der er noget, der ligger, og, og Ulmer, og der har så også været, altså udover de her, man kan sige, øh, nogle af har faktisk været ret omfattende. Der var blandt andet en nede i, i Holbæk, som, øh, som var ret alvorlig. Men, men man kan sige, ud over, de her brænde, så har der altså også været nogle, øh, nogle angreb og øh, nogle personer, der er kommet stemt til skade. Så, så der er i hvert fald et eller andet der ligger og, og ulmer ret alvorligt. Jeg kommer til at tænke på, at, at det i, i forbindelse med, med den konflikt mellem bander, vi har set i København i sommer, hvor, hvor jo også mennesker, som er fuldstændig ikke har noget som helst med noget at gøre, er blevet ramt af skud og den slags. Altså har der været nogen, som var sådan, ja, i de gode gamle dage, da det var rockerne, der slog. de kunne i hvert fald, de skød kun hinanden, der gik det ikke ud over almindelige mennesker, det var bedre dengang. Det, det, altså, hvis man sætter ild til en forretning i en ejendom, hvor der kan bo andre mennesker der kan være, det er, da, det er da i den grad farligt for andre. Ja, der må man sige, der er nok også øh, til en vis udstrækning malet et lidt, et lidt skønt maleri af, af rockerne, men... Øh... Oh, det skulle man mene. Der var jo også en krig engang, hvor nogen skød med panserværelseraketter inden midten i København, <laughs> Ja, men det skal lige siges til vores lyttere og til jer to, at øh, grunden til, at Satodar går ud og brænder de her klubhude eller de her tatoverbutikker ned, det er jo, fordi det er jo privat ejet af medlemmer for Banditos, og når de her mennesker får brændt deres butik ned, så får de jo ikke nogen indkomst ind, og så er de med til at presse Banditos til, at de skal... Øh, få et diplomatisk møde op med Sato så der er, de kan få deres butik op og køkken. Du skal jo tænke på, at hvis hans butik er brændt ned, så skal han jo øh, et eller andet sted finde penge et andet sted, så han kan betale sin husleje og øh, give sine børn penge. Og det er jo signalpolitik for Sato De ved, at det sender direkte signal til deres medlemmer om, at vi går efter jeres private forretninger. Men, men jeg tror, det, det er vigtigt lige at tage det forbehold og sige, altså... At der er ikke belæg for at sige, at alle, der er blevet ramt af de her brandmål, det, det er sådan at decideret, det er mere så vigtigt at sige, at alt, der har været i lige, det er noget, som der er nogle banditter, der ejer, men, men det er rigtigt nok, som og det har Rigspolitiet også været ude at sige, at det virker som om, at det er noget, hvor man går efter øh, altså banditers interesser i en eller anden udstrækning, øh, om det så lige er ejerforhold, eller, eller, altså der er et eksempel, hvor det i hvert fald har været en, en tidligere banditersrokker, der engang har ejet en, en, en shop, som så er blevet brændt ned, og det, øh, spørgsmålet er altså, hvor meget det har relation til det i dag. Det... Så igen kan vi se, det er ikke sikkert, at efterretningerne og researchen på, hvem er det, vi går efter, og hvad er lige knivskarp hver gang? Nej, og det der er så øh, altså en, en interessant detalje i hele det her øh, konfliktscenarie mellem de her to klubber, det er, på den ene side er det, at det faktisk er en del af også sådan en, en international konflikt, fordi de her øh, to grupper også har et anstrengt forhold, blandt andet i, i Holland og andre steder. Øh, og så er det faktisk, at nogle af de her medlemmer, som... A i som bekriger banditers på nuværende tidspunkt. Det er faktisk tidligere banditersmedlemmer, der, der er skiftet over. Så, så der er noget rundt blod imellem øh, nogle af de her øh, grupper, som, som kan være med til at eskalere det her. Ja, man havde for år tilbage en, en større konflikt internt i banditers, en, en, en enkel gruppe meldte sig ud og hvis sådan, øh, i hvert fald i de kredse optrådte fornærmende og den slags over for de andre. Det skabte en, en større konflikt også dengang. Du sidder og nikker. Det kan du godt huske, yeah, Var det, i det var, din tid? Ja, nej, men det var det, der hed Westside og op i Norge, ikke? Ja, yeah, det var Westside Nation, som var sådan et, et udbryderchapter uh, chapter for Bl.a. Uh, den konflikt er, er beskrevet i en ny bog om lige præcis banditter, Den hedder Bad Company, og skrevet af en journalist, som har intervjuet en, en, en mand, som forsøgte at komme ind i miljøet, men endte med at trække sig ud og vidne imod de andre. Den giver et ret godt indblik i, hvad det egentlig er for en form for kriminalitet og regime, der foregår i banditter, så den kan jeg Nu vil jeg ved det. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Vi har nogle få minutter tilbage af den her udgave af Politiradio med Nedim Yassar Dan Bjergaard. Mit navn er Marie-Louise og jeg bliver simpelthen nødt til, inden vi slutter lige og fortælle jer om en sag, der faldt dom i ved Vestre Landsret i Aarhus i den forgangne uge, fordi det overraskede simpelthen mig. Det er en, en 19-årig, på gangens tidspunktet, 18-årig fyr, som har fået to år og seks måneders fængsel for databedragerier for 1,8 millioner kroner ved anvendelse af koder til NemID. Så tænkte man, hold op, hvordan foregår det? Så det har jeg prøvet at forhøre mig lidt om. Det, der er foregået, denne her øh, fyr, som blev dømt, der er flere, der er dømt i sagskomplekset. Ham her, han... Øh, han siger, at han er kommet sådan lidt sidelæns ind i, i denne, det her setup af en kriminel forretning, som altså går ud på, at man bruger en keylogger, som er sådan en dims, der ligner sådan en lille USB-stik, eller sådan noget, som man sætter ind i computeren. Dem sætter man på computer ved tastaturet på øh, biblioteker. Altså de computer, man kan gå hen og låne som borger. Og der samler man, der kan man så afkode tastetryk. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der har brugt computeren til og være inde på deres, med deres nemme idé i deres bank eller et eller andet andet skat, så kan man bagefter aflure, så har man oplysningerne om, hvordan, hvad deres kodeord er og sådan noget. Det har man så snuppet, så har man søgt adgang til de her menneskers konti. Man skal jo også bruge et nøglekort. Så har man bestilt et nyt nøglekort til dem og fået det sendt hjem, og så har man enten stået på lur ved deres postkasse og hapset det nye nøglekort ud af postkassen, eller også har man ændret og fået det sendt til en anden adresse. Så dermed har man adgang til de her menneskers konti. Så begynder man at overføre penge. Men hvis man bare lænser store beløb et eller andet sted hen med det samme, så øh, får det første over til sin egen konto, så bliver man jo ret hurtigt taget i det. Så det kan man ikke. Derfor har man allieret sig med en stribe andre, typisk yngre mennesker, som, øh, som stiller deres konto og deres kort og pinkode til rådighed. Som en slags postkasse. De bliver kaldt muldyrene i, øh, i retten. Det vil sige, at tyven går ind på den konto, de har hacket sig adgang til, overfører beløb, forskellige beløb til en række forskellige konti, og så engang tager de ud og henter alle de kort og pindkoder til de her konti, de får så, får så et eller andet mindre beløb for det. Og så kører man i hæveautomaterne, og så kan man ellers bare stå og trække penge ud af folks øh, konti på den måde. Du sidder og nikker, dem. Det ligger jo et par år tilbage, fordi sagen har jo været længe undervejs, Øh, den øh, unge mand, der sad varteks, der blev dømt her forleden 2,5 års fængsel, han har siddet i vartex fængsel siden sommeren 16, altså i næsten halvandet år. Så man kan sige, at hans straf er stort set udstået. Men, men jeg tænker bare, når, når man skifter adresse, skal man jo også bruge øh, den der nemkode der, ikke? Jo. Som... så altså også nogle gange, når du skal overføre store beløb, så, det var det i hvert fald på et tidspunkt, så, så beder bankerne der om at og ligesom øh, godkender overførselen, så får du sådan en sms-kode, du skal teste ind. Så derfor har de også været inde og, og bestille en ny sim-kort til de her menneskers telefoner, øh, for så fik de så koden, så de kunne godkende overførselen den vej rundt. Så det har været et virkelig, virkelig avanceret setup. Den unge mand, der blev dømt øh, forleden ved Vesterlandsret, han ville ikke fortælle, hvem det var, der fik ham ind i det. Han omtalte ham kun som eks og gav udtryk for, at han simpelthen var bange for repressalier, og derfor ikke vil sige, hvem det var. Ja. Nu sidder Nima Samani og råber og skriger i øret på os. Det er vores producer til dem, der ikke måtte vide det, øh, fordi vores tid er gået. Så vi er nødt til at sige farvel, men vi er her igen om en uge. Dan Bjerregaard, Nidem Yassar, tak for i dag. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.